Біля возів попід возами й оддалік возів, усюди розпалатились на траві запорожці. Спали вони хвигурно хто помостив собі куль у голови, хто шапку, а хто припав до бока своєму товарищеві? Шапля, рушниця, пістоль, люлька-бурулька з притичкою, бляхами крици, усе, що конче було при кожному козакові. Важкі воли полові. Під ноги лежали великими білястими купами, здаючись, отдалекі сірим камінням розкиданим степом по спогір'ях. Від усіль з трави вже підіймалась густа, хропотнява сплячого козацтва, а на ню відгукували з поля коні – Гучно ржучі та ремствуючи на спутані ноги. А проте чим страшенним і величним підвалювало красу тій липцьовій ночі. А червоніло небо від ген-ген до горячої околиці. онде тихо собі та велично стелиться полум'я по небові, а он ба! Спіткавши щось палке, в мен шугнуло вихром, угочучі та свистячі аж під самі зорі, далі пошмотувавшись гасло логену високости – високості. Аж он же огар монастир, як насупуватий чернець картизіянин грізно виставився за кожним виблиском, вискалюючи з пітьми свою почорнілу величність, а тамки горів монастирський садок. Здавалося, що чути навіть було, як сповиваючись з димом шипіли дерева. А як вихоплювалося полум'я, то воно в менто сявало хвосхворичним, лилово-вогняним світлом. Постиглі грони слив, або ж повертало у жар золото груші, Подекуди жовтіючи, туткі ж між їх чорних, Толуб жидівський або чернечі, висячі на мурі або на дереві за сучки І гинучи вкупі з будилищем у вогні. Над Онищем отдалекі кружляло птахство – здаючись купою маленьких темних хрестиків на вогняному полі. Місто, здавалося, заснуло, штилі, дахи, полісад, мури, помалу виблискували у його відполум'я на пожешищах далеких. Андрій обійшов козачий табір. Огнища, що біля їх сиділа сторожа, ось-ось згаснуть, а самі вартові вже спали. Піджививши саламахою та галушками з усього козацького смаку, здивувався Андрій на таку недбалість, погадавши, добре, що нема поблизько дужого ворога та й нема кого опасуватись. Врешті й сам, підійшовши до одного воза, зліз на його та й ліг, горілиць, позакладавши від голову руки, але ж не зміг заснути та й довго дивився на небо. Воно все навіть йому розпістерлося зоріне та ясне. Чумацький шлях, що поясом густо зірками, свяхованими оперізує неба, сяяв неначе річка світова протікала по небові. Часом Андрій ніби забувсь, та якийсь дрімотній туман, прозорий на хвильку, заступав йому небо, тому зновся вся омана зникала та й знов. Йому вияснювалося. Цим же ж таки часом Андрієві забачилося, що мелькнуло перед його якесь дивне людяче обличчя. Міркуючи собі, що це просто сон його обмарив, що це заморока зараз зникне, він розплющив очі, аж до його справді схилилося якесь знівечене. Висхле лице, дивлячись простісінькою йому в увіччі. Довге та чорне, як вуголь волосся, неохаючине, розтріпано вилазило з під чорного накриття на голові. До того якийсь дивний виплеск, у погляді їм мертвецька смаглюватість на виду, котрий дуже вирізувався з темноти, усе оце більш звертало думку на те що це бути має мара. Силомість порвало йому руку до підстоля, та й проказав він треплячим голосом, «Хто це?»